Hoofstuk 115 Joosef raai aan om bed toe te gaan, die mededeling van die jongmanne oor een nachtelike aanval dier 300 rovers, die inval, die oorwinning van die engele. In en Joosef sê, Kinders en vriende, dit is al laat in die aand, daarom denk ek dat het tyd geword het om ons ter ruste te begewe. En die jongmanne sê, Ja, vader Joosef, jy het gelijk, jylle amal wat nog in die sterflike lichame woon, neem een versterkende nachtris. Ons sal echter na buiten gaan om die huis te bewaak, want die vijand van die lewe het op een listige weise verneem dat die meester hier woon en het besluit om hierdie huis gedeer in hierdie nacht moordadig te oorval. Daarom is ons hier om hierdie huis te beskerm en as die vijand kom, dan sal hy kwaai toegetakel word. Jozef en Miriam, die doekia wat nog wakker was, die drie priesters en die seens van Jozef, het geweldig oor hierdie mededeling geskrik, en Jozef sê, as dit so is, dan wil ek nie gaan slaap nie, maar sal die hele nacht met julle waak. Maar die jongmanne sê, wees julle allemaal onbesorg, ons is genoeg in getalle, en het ook krag genoeg, om volgens die wil van die meester die hele skeping in niks te verander. Sou ons, waarom zou ons dan bang wees vir handvol afhartige gehuurde moordenaars? Want kyk, die hele saak staan soe. Sommige vriende van die priesterom wat in gronde gegaan het, het hier die toedoem van die, van die Satan te wete gekom, dat Serenius 'n groot vriend van die judeers geword het en wel door hier die huis Daarom het hulle in geheime komplot gesmee en gesweer dat hierdie huis vannacht oorval moet word om amal wat hulle self daarin bevind te vermoor. Ons het die plan echter al lang kal vooruit geseen en het daarom gekom om hierdie huis te beskerm. Wees dis heel te mag er is, maar oris sal julle sien hoe ons dier hierdie hele nacht vir julle gewerk het. Toen Joosef sulke getrouwe woorde ter beskerming verneem het, het hy Elohim geloof en geprys. Hy het toe eers vir Edoekia haar kam, slaapkamer aangewees, haar as sy dochter geseen, en sy het haar self eerste en dadelijk ter ruste begeef. Daarna het Miriam met die kynkie na haar slaapkamer gegaan, en sy het die kynkie by haar in die bed geneem. Toe het die drie priesters ook na hulle kamer gegaan. Jozef en sy seens het echter in die eetkamer geblei en gewaak maar die jongmanne het na buiten gegaan en die huis omring. Ten middenag het hulle wapen gekletter op die pad van die stad naar die villa gehoor. Binnen enkele minuute was die hele huis van Joosef dier 300 gewapende manne omsingel. Maar toe hulle die huis wil binnendring het die jongmans opgestaan en in een oomlik die hele skare op een man na verwurg. Hulle het een echter geboei en om as getuie vir die volgende dag na een kamer gelei, en so is die huis van Joose wonderbaarlik gered, en het verder in vrede geblei, en was veilig ten elke toekomstige aanval.